Годинник показав на дванадцяту, коли, зупинившись у гамірному закутку біля підземного переходу, Денис розкрив щойно куплену пачку цигарок і закурив. Дванадцять годин до нового року, до нового року. Найбільшого свята минулого життя, коли на кухні, звучав мамин голос. Всі трималися разом, а сам він ще не став у глибоку колею, вискочити з якої немає ані можливості, ані бажання. Як складеться сьогодні? Де доведеться празнувати, Звісно ж, не у рідній домівці. Туди тепер зазь, на вокзалі або ж у поїзді. Це за кращих розкладів. Думка ж про ймовірність гірших змусила гнути рукою за спину, відхиливши вилог довгого пальто і торкнутися зброї. Пальці пройшлися чорним металом, теплим від постійного контакту з його тілом, крізь тоненьку імпровізовану, імпровізовану кобору, з якої зброя, витягалася в мить. Поруч товклося досить народу. Проте, який годиться для великого міста, ніхто не звертав на нього найменшої уваги. Рука потягла зброю до себе. Пістолет вислизнув легко, і, глянувши на нього, Денис пересмекнув затвор, засилаючи патрон до патронника. «Нехай краще так». Боронь Боже, через дурні думки або ще якусь дрібницю забудеш, і тоді, тоді отой прогнозований фінал станеться набагато швидше. Сьогодні не можна. Зараз усе повинно минути без найменшої закарлючки, адже ставка не лише його життя, ще життя брата. Повне нещастя, а все-таки брат. Нічого. Вийдуть з країни, стане людиною. Поставивши зброю на запобіжник, який збивався одним порхом пальця, Денис уклав пістолет на місце. Ще якусь годину. вона мене швидко. Годилося б купити картку поповнення для телефона і батарею. Стара труба зовсім відмовлялася тримати. Ще бракувало залишитися без зв'язку у найвідповідальніший момент. Ноги понесли його галасливою вулицею у відомому напрямку. Як же змінилося усе! Рідний Дмитроград викликав дискомфорт. Будинки та провулки, серед яких виріс, пізнавалися на силу. Люди стали чужі, мова теж. Швидше б назад, припаливши чергу цигарку, він набрав Василя. Що у тебе? Можна жити. Ковбасить трохи. Потерпи, ще трохи. І не втни якої дурниці. Не влети кудись. Не влечу. Не бійся. Ти все запам'ятав? Так. Ну, дивись. Падай на коліна. Лазь по підноги. ноги. І проси ще два дні. Це у тебе добре вийде. І по сторонах не лупися. Усе буде тіки. Догнав? Догнав. Все, більше не дзвонитиму. Набереш сам, коли якісь несподіванки, неси, братуху, прорвемось. Думка, що той зуміє кудись влетіти в останні години перед справою, ставала нав'язливою. Хоч би сів придурок десь. У кафецьці і не ментелявся вулицями. Задзвонити ще раз? Та годі вже, лише нервувати зайвим настроєм, і без того ледве тримається, купивши два снікерса, де не пішов далі. Йому таке, а от Василеві не завадить час кинути шмат у шлунок. Один сумнів справді бентежив. А може, таки вартувало добути Васила відозу. Тоді усе виглядало б надійніше, і ймовірність, що той невчасно відхилиться від курсу, дорівнювала б нулю. Пізно, як буде, так буде. Прискоривши крок, Денис повернув на головну вулицю, де просто за курсом височила. Грандіозна споруда виставкового центру. Цей заклад прокидався ще в досвіда. Його персонал сходився на службовий вхід, коли навколо, здавалося, ще панувала ніч. Гігантський механізм запускав своє нотро вставляючи кілька сотень прибулих, наче патрони у гнізда стрічки, щоб потім за їх допомогою упродовж дня обслужити тисячі відвідувачів. Усе це у повсякденній мегаполісу ще зі старих часів, коли збудували гігантський павільйон, називалося «виставкою». Щоправда, тепер жодними виставками – Тут навіть не пахло. Хіба що з десяток машин автосалону в нижньому залі хизувалися, виблискуючи боками і водночас відлякуючи цінами. А ще вечорами на другому поверсі відбувалися покази мод. От то і всі виставки. У величезних залах багатокрилатої споруди робило закупи без перебільшення півміста. Досконало відлагоджений механізм торгівлі забезпечував мешканців усім – від продуктів та товарів широкого вжитку до сучасної габаритної техніки та будматеріалів. Ціни дещо перевищували базарні, зате в одному місці було сконцентровано все – Практично все. Працював заклад до десятої вечора. А справжнього розмаху дійство набирало ближче до шостої, коли закінчувався робочий день, і маса людей приходила сюди половити витрішки на широкий вибір, прикинути, помріяти, що от колись, і просто розважити дітей на атракціонах, так само розташованих усередині, або відвідати чотири де кінотеатр. Центр був своєрідним містом у місті. Худий, широкоплечий молодих спортивної статури, вийшовши з непоказного опеля, що припаркувався на стоянці поруч з іншими машинами, закинув сумку на плече і рушив на вхід натягаючи по дорозі чорну трикотажну шапочку. Кількома хвилинами раніше, залишивши на стоянці неподалік розкішний чорний «Лексус», у якому їхав за кермом, він пересів до цієї машини і був доставлений під самісінький виставковий центр. На вигляд хлопцеві було не більше двадцяти п'яти, Проте у нахабному погляді читалась упевненість господаря життя. А якщо Лексус таки час від часу заїжджав на службове подвір'я центру, усі шанобливо казали до нього «Віталій Борисович». Тимчасто-густо він полюбляв завітати до власних апартаментів так, як сьогодні. І тоді багато кому це вилазило боком. Два місяці тому торговельний магнат Борис Маркуш, власник мережі виставкових центрів Нірвана, подарував синові всі права на цей заклад, і тепер Віталій, якого очі ніхто не називав тут інакше, аніж отприском, розпоряджався усім. Щойно здобута економічна освіта Гарвардського університету, звісно, обумовлювала його відносну компетентність у багатьох питаннях функціонування подібного роду закладів, проте масштаби підприємства і національна специфіка не дозволяла йому власноруч грамотно керувати наповну. Економічну політику, та стратегічне питання у масштабах цілої мережі і надалі вирішував батько. Конкретно усе найважливіше в цьому центрі лежало на плечах виконавчого директора Карачуна, який давав раду Нірвані ще від часів її заснування. Такі розклади забезпечували стійкий прибуток і гарантували від зальотів про те, не задовольняли амбіції мажора. Тому Віталій Борисович був змушений швидко і вдало знайти власну нішу. Отримуючи який кайф від усвідомлення своєї влади та значущості, він час від часу з'являвся зненацька у будь-якому підрозділі центру і, заскочивши непорядок або невідповідність, Робив розгін. А оскільки нове керівництво ще не всі знали в обличчя, завдання полегшувалося, а цікавість зростала. Коли ж винні були покарані, а порядок відновлений, новоспечений керівник зачинявся в кабінеті з керачуном, головним бухгалтером і ще кількома провідними менеджерами, де вникав у справи, і давав рекомендації, на дотримання яких не надто наполягав, якщо більш компетентні і досвідчені, мали аргументовані заперечення. Випивши порцію кави з автомата, Денисові йшов до відділу промтоварів. Ніж бити дурно ноги ще дві години, можна зробити корисне, адже потім потрібно буде. Накивати п'ятими якнайшвидше. Доволі лаконічний список необхідного в кишені давав можливість упоротися швидко і водночас згаяти зайву годину. Щойно відзвонився Василь. У нього все гаразд. Ці козли, будь що, хотіли збагатитися ще до настання Нового року, тому не заборилися з нагадуванням про себе, отримавши у відповідь, що конкретний пацан на ім'я Василь відповідає за базар. «Буде вам, хлопці, по-новорічному подарунку, якщо бажаєте? Буде!» Рукавиці знайшлися швидко. Зручні, прорезинені. Можливо, тіла доведеться потім кудись перетягати. Шапка трикотажна. Не від звідки, напевно, від швидкої переміни клімату з'явився такий недоречний нежить. А завтра-позавтра почнеться справжня зима. Тільки от батарея для телефона виявилась проблемою. По-перше, тут продавався самий Китай, по-друге, за умови повної ідентичності форм та номера на корпусі. Телефон і акумулятор виявився грубшим. Чи влізе? Усе буде окей. Місце зустрічі, закинутий елеватор, він вивчив заздалегідь. Площа не надто велика. Проте їм забаглося зустрітися на в'їзді, а отже варіант сховатися і захопити їх зненацька відпадав. Куди їм схочеться поїхати розбиратися, у який закуток? Отже доведеться Василькові погратися в артиста, сказати, що зірвалося усе в останній момент. Впаде на коліна і проситиме ще два дні. А за ким вони його товктимуть, відводячи душу, вдасться підкрастися. В уяві постала картина як випущені з вальтера кулі, дірявлять спини в шкіряних куртках. А може й не шкіряних? Яка різниця? Побачите б на прощанні їхні пики. В ту коротку мить, коли в очах згасатиме життя. В очі подивитися. Гаразд, розкатав губу, як мед, то вже й ложкою. Залишилося знайти ще дідний ліхтар. Та несподівано поглядові відкрилася нова секція. З іншого боку – телефонні аксесуари. Ось це вже те, що треба. І запхавши непотрібний список до кошені, оскільки в руках і без того тримав достатньо, Денис вдався до пошуків, використовуючи зайвий час повну Інженер відеоспостереження – Павло Деражний працював швидко і натхненно. Це був не його день за графіком. Проте на цю хвилину вдалося повністю змиритися з незапланованим виходом на роботу. Та й зміна сьогодні підібралася гідна. А отже день обіцяв заробіток, який був без перебільшення доречним. Фінансові проблеми дістали так, що, здавалося, сиділи цвяхом у печінці, мучили, штрикали, не дозволяючи відволіктися на щось інше. В нашій країні пересічна людина чи якось тримається на плаву, доки не з'являються негаразди, навіть не надто великі. Одразу порушують життєву, рівновагу, і тоді хочу зашмарх. Навчання доньки важило стільки, що вистачило б його одного, а тут ще на додачу заслабла теща, і це також потребувало відчутних фінансових вливань. Про ремонт квартири, який розпочався ще поза минулого року і застряг на якійсь невизначеній фазі, Взагалі краще не згадувати. Проте усе це згадувалося щоранку, особливо у дні, коли виходив на роботу, і перед очима поставали безмежні нагромадження того, що так потрібно людині у повсякденні, і на що можна лише дивитися. Не раз виникала думка, що він би крав, коли знав би як Адже те, що йому платили за охорону всього цього – такий мізер. Павло добре вивчив цей надійний механізм і розумів, що далі мрій не йтиме. Проте людині властиво пристосовуватись і виживати в будь-якій ситуації за будь-яких умов. І механізм здобування грошей, нехай не надто великих, Винник, хто розвинувся в напрямі кардинально протилежному його мріям. Замість потягти в того, хто має надлишок і не бажає ділитися, доводилось охороняти все це багатство ще ретельніше, наживаючись на потенційних конкурентах. Начальник змін Віктор щойно упорався з попереднім клієнтом. Що там? взявшись за спинку стільця, він схилився над монітором, де перемикалися зображення з різних кутків центру. А там, не відриваючись, перепитав Павло: "Набираємо кількість?" — відповів той упівголоса. "Менти щойно приїхали. Вітю, давай попрацюємо, я тебе прошу", — nodів Павло. «Сьогодні поступимося кількістю, інший раз продемонструємо. Домоголяк повний. Шукай!» – знизав плечима старшої зміни. Сама дрібнота. «Шукай щось гідне!» Замість відповіді Павло глянув на інші монітори і швидко вивів потрібне зображення. Ось ця дівуля здерла кліпсу з шарфа, бачиш? Здається, навіть пошкодила. Але вона, схожа, ще довго ходитиме. Слідкою. А ось підозрілий, крутиться, весь час по електриці озирається. Лох. Зараз наважиться. Дивлюся. І ще. Оцього тільки що вили морда яка, Точно щось вкрасти збирається. Віктор лише вражено посміхнувся. Ну і погляд, я б сказав швидше, вбитий. На очі подивись. Павло зупинив кадр. Очі відвідувача справді вилучали водночас напругу і холодну рішучість. Рух на екрані відновився. Він спокійний йшов поміж заставлених полиць, тримаючи набраний товар, і, здавалося думками, перебував в іншому місці. Несподівано рука клієнта майнула до кишені і поклала туди телефонний акумулятор, вміло прикритий листком білого паперу, затиснутим у пальцях. «А ти кажеш, убитий!» Пробурмотів Павло. Профі? Напевно, постійно десь пасеться. Забирай, тільки попрацюй гідно. Не вчи тата, не відриваючи погляд від монітора, старший зміни відпустив спинку крісла. Все, пішов на касу, констатував оператор. Сергію, натиснувши кнопку розмовного пристрою, не голосно вимовив Віктор. Шістнадцята каса. У довгому розцібнутому сірому пальто перевірчек. У кишені – акумулятор для мобіли. І сюди його. Павло полегшено зітхнув. Нарешті. Півдня минули. Ще би тисячу дві гриваків капнуло, вже б легше поприсвяту дихнулося. Хоча б щось. Обличчя, що якось так хитро самими кінчиками губів, посміхалася з п'ятисотеної купюри, постала в уяві. У те, що сьогодні попадеться велика риба, вже не вірилося. Деражному, який, попри достатній інтелект, мав доволі туманне уявлення щодо Хемінгея, не кажучи вже про Сковороду, ніколи не доводилося читати «Старий Тамор» Проте бажання загарпунати якомога більшу рибину в кожному живе під свідомо. Вони увійшли всі троє, і одразу в апаратній стало гамірно. Чого ви, хлопці, доводив Денис, усе оплачено. Подивіться, добре, чек звірте, що за наїзди. А усе вже звірли, того ви тут спокійно промовив старший тримаючи в пальцях папірець. Ось ваш товар, який ви представили для огляду. Ви впевнені, що нічого не сховали по кишенях? Все цьому страшенно не подобалося з однієї простої причини. За спиною був прилаштований Вальтер з повним боєкомплектом. Якого біса йти з ним туди, де є охорона? Вочевидь, за більш Важливими справами йому помутилося. Несподівано охопило відчуття, що усе це не менеться просто так. Треба було цього шопінгу. Спокійно. Добре, що за спину. Я втім, невже це не випадково? Дивіться, ось чотири найменування товарів, розкладених на столі, вів своє Віктор. «Чотири вибито на чеку. Ми навіть не звірятимемо, чи все відповідає. А винесли ви п'ять, один неоплачений. Звідки ви взяли?» – виболушив очі Денис. «У залах ведеться відеоспостереження», – пояснив Дражний. «Це що, новина для вас? Усе ж видно, хто що і куди ховає. Телефонну батарею де ви тримаєте?» «Вон вона, на столі». «Вам повилазило?» Денис стицнив пальцем на купу речей. «Спокійно, без різких руків, – попросив старший. Це ми бачимо, а ще одна. Другу куди ви поділи?» «Я не брав, друг!» Договорити Денис уже не зміг. З догадкою пропекло так, що закрутилося в голові, а в орудях стало гаряче. «Чорти б забрали!» А де та китайська? Лише зараз він чітко усвідомив, що не поклав назад на полицю грубшої батареї, яка не надто підходила. Потім знайшов оригінальну. А ту куди подів? До кишені, бо в руці заважала. І мав віднести і покласти на місце. Чорти, було б кинути її будь-де. Клята охайність тепер так вилазила боком, що вгоді розгубитися. Рука механічно запхалася до кишені. От, чорти, листок з нотатками і пластмасова упаковка. Цього лиш бракувало. Думаючи про те, що чекало попереду, він механічно запхав до кишені річ, яка заважала в руці, і переймаючись лише одним, щоб ніде... Не наблудив Василь, скочив у халепу сам. Усі четверо стояли перед ним і бачили, як зреагував погляд крадія, коли рука застигла в кишені. Ну, не тяніть часу, діставайте, підштовхнув старшої охорони. Однак ж доведеться те, що його просто так не випустять, де не зрозумів одразу повна дурня, на яку він спромігся, загрожувала згубити геть усе. Так згубити, що й не снилося. Оце попав. Мужики, сталася несподіванка. Це випадково, почав невдаха. А воно в усіх випадково. З розумінням згодився Віктор. Ми ж не перший день тут працюємо. У всіх завжди випадково. Ніхто ще не згодився, що навмисно. «Послухайте, – доводив Денис, – на столі перед вами оригінальна батарея. Вона дорожча, і я її оплатив. Ви ж бачите, нафіга ще китайську красти? У руці заважала, я механічно її разом зі списком до кишені запхав. Ось список, по якому скуплявся». Голова іншим забита. Ну, логічно було б заплатити за Китай, а дорогу навпаки до кишені кинути. Ну, ви ж самі бачите. Ми все бачимо. Тому ви зараз тут, а не на вулиці. Підключився інший охоронець. Що ви плетете взагалі? Ви винесли неоплачений товар по прикасу. Все. Отже, вкрали. Це злочин. Ми вас затримали. Зараз викликаємо наряд міліції. «Стоп, мужики! Шановні! Почекайте! Навіщо міліція? Я справді ненавмисно. Я готовий повернути товар. Прошу вас, усе компенсую. І вартість, і незручності. Хлопці, прошу вас здумовитись. Ну ви ж бачите. «Хлопці на вигані у футболу грають», – процідив третій. «А система штрафів у нас жорстка. Тож вам краще до міліції». Там обійдеться дешевше. Ну, правда, Новий рік за ґратами? Ні, я згодний на дорожче. Тоді це вартуватиме десять штук. Чого? – не зрозумів Денис. Гривень, звісно. долари у нас не ходять. Але тобі можемо піти на зустріч. Приколовся молодший попри свято. Якщо маєш. Я навіть гривень стільки не маю з собою. А ми не наполягаємо, – відрубав старший. «Це ви самі запропонували. Іди дзвони, тут немає з ким говорити. Стій, скочив з місця Денис». Одразу ж підхопилися інші. Його наново всадовили на стілець. «Я ж просив, без різких руків», – нагадав Віктор. «Пробачте, я згодний. Тільки от як це зробити? У мене три тисячі в кишені лежить. Навіщо мені більше тягати?» «А телефон не працює, напевно», – поглузував один з охоронців. «Оскільки двома акумуляторами запаслися, я не маю кому дзвонити. У мене взагалі тут нікого немає. Пустіть, я принесу. Ось вам три». Денис знову скочив, пхаючи руку в кишеню штанів, але його зупинили. «То куди ти збираєшся з'їздити і привезти?» У камері схову залишив. «Ти зовсім ідіот?» – визвірився Віктор. «Ні, я просто шукаю вихід. Такий, щоб усіх влаштував. Паспорт вам лишу. Я ж без нього нікуди не вийду. А у вас мої зображення, докази, і тепер вже буде паспорт. Куди я подінуся? Ну, можна ж обіги, але ж воно не виплатиться. Тим паче три штуки вже даю. Та ж вернуся за дві години. Хочте?» Нехай хтось із вас зі мною. Вони перезернулися.